انزلنا القرآن مرطیہ لعلكم تتقون زرنو عزت مندو دا صورتي شکلي اوزا نوخلي د جيز داوري پر اسباد او ثلول او سرور صورتي بہت اس بات کو نو خیر و ارواح و مسکوروں کی و زیات و زاہد ذات پیش کوئی اورو و اپ کے دیشو پر سلام یار کرا صورت کی استقام کو جرا علو و لله السماوات و الارض مجید صورت کی دعوے کیا خوب یا ذو ذیق طالبان شریخ بالا اگر مښو وتوکل علی دا خبر کډوا و علیہ یون دو الامر دا دی دې سپر سلام دې تور سی چاوی تا وزات شو او نا چې پر سره کوم اولا کا سر وچی ادا عبادت اللہ یوه فعظار ازمکہ کی اپیائی علیہ السلام بین کروا دارے لی محبوس کی بند ازمکہ کی شفر السلام کی سلام نہ بین کروا مطلب عالم کل شیخ و اللہ رہ مگر امباہ اللہ کا اچھا دقیب اطلال الغیب وعیم تصرف اللہ او ور او نکوې تا او هغه څه تا خاص نه درشه زاري د ځاځي واقعې په اړه یې دره په حاله یې د خپل ژوندونو تیرا شوه دا سره یې په اړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسکیې او تسلیم ورته کوم شایب او باندې انبیاء علیہ السلام آگے تکڑاؤنو تکاریف رسیدیو جسو پہلے سلام دو گوارا غیر اختیاری تکاریف مطر رسیدیو دعا قرآن دیگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ترویحارو کردہ حالو سکت دارنی رونو سر خلاف کردہ او ساتر من قوم خلاف دکا دریو دی پیچو تبا غار کی دریو رجی اغبل قوم کی باچاس و بل جا جبرل کی ارائے کر آخر اپ دوائی داری نورو نے منقال شد قوم بل ساخر تاک منقال شد اس وقت علیہ سلام و رونو کا معافی پڑھوائی لا تصریب آرہ و ملیو قوم و رونو کا معافی ہوگی دا دلیل نقلی تد ضرور و ضرور باندې عليفاظت لله و عبدو او دې بغیر مسرا او تاسيس خددي او تسليم رسول الله صلى الله عليه سلام کا ته شورت کې څكم ځای استعمال دې په تاريخي قديم باندې عامياء السلام دې ذکر کویله ملائكو شیعاتین و ده هیل سو جن جتنگر و ده مرقا ده سیر و ده ملوک و ده ممالک و سودا گره مولاما و دخلو جهالت و دخلو عددیه غفر و مقر دارنی چی کنی سلام استحباب پسی جن کڑے ده ده زکر باشا تعدیر دوری او باکیلی سیاست دیگر محسره دا تدیر دیگر محاشره دا تدیر دیگر محاشره دا عرقب آل خدرت اخلاق دا انبیاء دا مسلام دا سولت نحن نخروص علیتا احسن القصص قصص بیان تاوید لقسی جمعنه دا قصص جمعنه دا ورثن تعالی سارے ماقصصا اور ان اگا د ہو القصص الحق صفات مبرزہ والے جو ماوینده بهي جمع صفات ہے تلخ شادر دار عمران کی تفصیل خوب ابراهيم عليه السلام دې خو په اعظم نورو وردا په دې کې بار خراب دې نه هڅه او مشکلات او قصص او مشكلات تفصیل کړهونه د مهمه نه سره دې چې دته شریک دی دې ټول مصیبات او ابراهيم عليه السلام دې بدا خبر شورت لارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خبر شروع را اکسان کل او دا آو اگر کادیر دروی آوکی آبا پومی جیزا اکرار سیورے اگر اوٹل ڈبی مانا داد رکھتیو اور سڑے او دو دو نبتا سرا اینا درسد و حسد لاحسد در کخانے شیر ہے کخانا کاروان درسد لقد کانا کی یوسف و ایخواتی آیات بلیسائی لیل ثابتا کس کاؤ یا کم ایتا تو زامین لیل دول زامین قوم یو الله غوښنه کوي اس قال یوسف وا خوب اخو راضی حامل نام ونه او سوا وګرا نه جوړ کوه صدا ته دوجو السلام دامن یا هجا دولی بلاوی ربایون یا شر دینا حتان نفتالی جاد شر داوی داوی اولنا او دینا یا لیار شاقای در رولو وزی اقوبا لیش الام او او سالو مون دوییزو یا او زلقنا می رفل اوا چې ته دلې هم راځې او په کور کې ستران دا ورکو غادي کوي ځه نه پاند زه مونږ یو علاوه پرځو مونږ په یمین او په سفره سلام غادي ته راځو توڅه دوا د دې دین له لوه او شفق دا یې مخې لې کړو ټول ټول اغمس او اوه وزن موهو یو جوړ خان دې کی واسوې مسافر براشي قافله او هغه به زراث روانه جره له ما ديور ماقام سیل او دموته او جن روحو را محافظه نه باور کوي دغې او پښې ته راو نوچه آغا لیو پوڑ اوپو بیعتشکی دریا ہوئے کارا و جانو علا قمیسی بیمی زمین کری جانو کچی کلا موکتای خوڑن دکلاو و آردو بول اللہ نو آغا افیسو پر اکرام و پوڑن رکھا هر او رضا راکنو آغا بیتناو افیسو او په غرام مو مګلیا څو څاڅي ماڼۍ مو د دې په واده څول نو یا دې ڈائی در سڑی بل دمائز لگا در نازیل در سڑی روائی کیای دیری آنی کارچو اپسوڑی در سڑی آگر کئی آنشا مزاگی اپل جیل دادیی کجیو پر آجا بلا اونے اولادو ناز شو ویوی اپکی در مطنی چلاؤوا در آبا خرش شو آئی وی من ګلار غلام جوړ دا اجازې څخه راځي زه دې او ځل <سؤال> دا کومه خراب جوړ دې مزیره څخه غړي لاوي د ورته په او اورے دل کا صاف صفات صوابیات لیں گے ذرا بعد نماز کے شریعہ سواس روح زیادہ رغور جیسے گزارے ہیں واللہ ابینم جو مایا مرو کو سراو کو پالے اور کے سامان ان کا سنگارہ ہم حاصلہ باغ مولا دنیا بخصوات او یاد آنے چی داقا تلوا خرید اکڑا او داقا ایسی نچنی دی امداو سر اپاکر و سراؤ کو بسامان ان بخصن کرا اینو مادودا و کانو فیمین از زایدین کی آجی جی مصر جولی دا آغا واقس خوځه دیوړې زمنته د دې آسان یل <سؤال> پانه موږ ته زده هو ولا تا د دې سامان باندې چې موثاله وکي ځای دازا شي او خوب اتقاء د ولد نیابت ته وې او قایم مکان ته وې ځما اسا یوو مارګا مرچې کرا وې بازار نو سودا به کوي بیا و باقی لاس وې اونت ته زده هو وقال اتخذ الله ولدني ميل الله پاک بچی نے لہذا قران رضی کریم صحیح مسخذہ سر بتاؤں لم ورضا لمیرز والے گلہ اوکلے قومے گاۓ تھا غم زنبہ باندھ رت گئی وقال اتخذ الله ولد سبحان اللہ تجلی لطف شعر ژان مالی دیگانی سو بودر و الامان و نوکران و تا خبری او افلی شتا داک و داک و داک و داک را و داک و حکومتی باشی سردلت که صفار ملن و مشورن النوی چاسر ای چاسر مخلوق نو او غایق و او دور شفاعت و سرود از اینی شفاعتی دید اذی مو مفاضی مفاضی تارو ته چې مګروخ سره شو ناواه حاضر ماذبی او حالاثه نسبت کی هغه قدیمي دی ځایی راز سره کو صاحبی ماخذ ہے اختیار ولا کوئی نائب مناصب الله بماذہ ور کړو سپرہ عامره دیمن کی او انجام د قوتون د تورو کو واللہ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ امیر رحمتہ آقا ہوا ہے مولانا سید حضرت کا کافر ہوئی لیے جو خاص حضرت کا جو आदेश ہوا ہے رحمت مریدوں یاد کام ګلانو سره jihad کي زاهرت کي کړو نورو ملګرو کلو چې وळे رحمت د غو نه غل چې سرکانو مې یې سر ګنړ بادشاہ څه دې خبرو کړه او لازم دې له تهز با تو اس داवत وعلى عليه وسلم جهزي چې دا سترګورانو کې جوګورښت لکه جوګورښت بازار حضرتان یو څه خاص وي جوګورښت بازار حضرتان د دنیا څخه سواندې ورګي انداز نه ورو ورو 50000 زار عمل کې دار حضور الله او تاس وصله مجددیدی ده دخل دار را غادرت برارتی دار. و دائنه اقندار تریدیدید. و سنیو رد الاغور که شتا جرتان دیو. دام ده را غادرتان در اویز. مایح بلا جمعه لیه خوری دنه دیو. دا غادرتان دیو. او یو دا غادرتان دیم تر دوران اضاف راقیم تو بازار را درتا او دو خاطر را درتا و دادو اردیش او احمد معجینو تبالیل احمد تبالیل احمد تبالیل احمد و دمرز این انسان چی اوقانی مات اوالیت چی قسا کولا چی آفیس غاریت ایدارن ختمو پکرو جا وزیاد رک سکتے ہوئے علیہ شدہ اختراب کرنے آواتا ایسا پربان میں ماں خفارنی ریاض تیزہ اختراب کرنے نور تلاویٰ تیزیاد کاؤکران داری مدورہ دی بیپنزی پاری گردان کرنے او دیگر لبیپی اترابی ہوگی شکاک ورد کی ختم پریش پاورا کیا قرآن کرنے تو مرزہیل انسان آہ او سره صحن مازه کاه موږ جو تک مو صاحب میرا غرامان اثر وو ہے دا استه ساقات کرو ویل جو راوی وو است شو ویل جو ظنا سره تصور دا معنا بيره او څنګه او ما کي دا خبره دوت دې څه خبره د خبره روا اوس خاطر يې تي او باندې ګیر یو سچې چې دې شي اډره کوو چې دا ټول اوري مو رجال دې چې راز ماستانا بالغ کی و او بالغ چلو جوړور ثل او دویر نه داونی او ور نه چې ته تاډو شوي دې چې تاسو واځو او یو الله آغا چه کشنا میاں خیدا و مرد لگا آزانت انیزی وقت ہوند اومنی را در آمان اٹتیز او اللہ خودرات ہوند نو آغا تو اراند حبیب اللہ را مولا خدا و آغا دعوار کھڑا جزی باچایاں اول دماند سرمو چسند یہ لر آگا آو ور دې ولا د څراغونو د په ټولنه د تمدن او جوازه څخه تباندې کوي شਵੇ ا تاسو د دې ماوینشي یا دې دې او وروسته با باه او بلکې خړاو او خپل خبره وازیه موروز نن نه زره زما مخ کې وځو وو واسي ته وځو الله بیا وځي جوړيږي زما خر پمړځ او کومه توا کومه راځي وافس کې او ځاونه ته لراځي راوې پسا وینا درځي ولانسان کی جسم روح کی ظاہر و باطن بغیر تحصیل پر اثر جو ڈیڑو فارمولا نمبر کارن وجامن قاول قران تجوز شروع امان اللہ چراغ ہے جس کی واقف سی آغاز استند استدلال جس سے او وال دا سر ن سره ن لا زی ل وراده لې فبا د حال نشي مراده او هغه سرته ووي چې کاري فه شوي بالکې مطالبه یو پلا دڅ نه خل خل مخت سرماني موصول څنګه سره راوړو او خپل لولي وامه تاسو د لیوال جناجی رسوله سلام او یو ګټه زمت کړه او ګټه دمت کړه چې دا چا په کور کې سوکین و او دا څوک د دې ځای او مالک او و هغه غلط قتل او دوار سره او ای ولاته ترجمه کوله ورو دروازه واه لو کوټه واه ورو اجي تو دیو هغه ته پچی پي نوم مالو علي ملتي زره تو صاحبان و مونږه اورول څنګه خوشي څنګه تاسو دبادره جوړور ماورا شو وګورل ويو انا نواصي فابلوه فابلوه مال بيصر شاج دروغي بي جلنا باتي نے بی کے تھا تے وہ راسلن دسانه معاذ قال معاذ الله نور ورقي خاصنه مسوا لا سمعت دې اعزاز ما مولا دې عظما دې څخه کړي عقلي مسواو آسانیاں په حالورت دره ویا مراد رب نا الله پاک دې الله عزونه دې څخه څخه دې اوزه کوم جنال او دین نو ولای ته روان دواین آیات کی ځای ښه ل ورکه محمد بي ني او محمد هه بس کړاو د لائفې ددلی نیو او قص کړاو يسوعو پالا سلام د دې زل اخير لولا هر قران لکې خلې دې د دې دین دره کړو زماناتي سیاستن تفسيرين اسرائیلی تفسیر اجازه 65 تم تاسو کو چې تاسو بازار باندې زرګ اعمال وکړه و دیواله و یاکوب یاسر سره راښو و وتي چې چيله ورته اجازه ورنوري دا دایمه دي لیدل کم پس کړه سر کې اندازې پوری چا دڅې پیری کیږي په دغهرمان د کفاته په حالت د دنیا کې شتایې خاص کې جزاء خبره دا الله زکی اپ خپل چلند او همت اله او دا قران نو علماوی دې کیسه نه ستغزام دي اوا هم دال او دا هم جزاهه نه ستغزام لري کيم راځي او الله پر یوته یې سوهوش یو مالای ته په تن سوهوش یو مالای بس کړه ولیا سي السلام او خاص کړه ولیا سي صلوات السلام د هغه ته تفقول ولې سفیا هغه هم او دی هم څه پر دې د ټیلا ور کولا وا هم به ها همل دې څه ها دا عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کتاب او داقا درمی آجبو او دے دیرے تلاسا چولا و خالمو یو کتابی کتر یلتائف المنان و قوید ایوی قبری کتر یوی زخیم جو کتابی ما سرلی بیسری اچابی ممامل اللہ علیہ تبایر و تعالیر پاسر مسرب ته لیسه مما من الله علیه وخوار بعده شاناس نہ ما شاء الله کوئی نی چاہیے به شروع کړه لتاه ورمنه یوې په داو په لږه چې ما په اندوس قرط بخاری الله پاکي زمانه کې کرا غړې گئی نی داوی چې ما ګوڑې جو غاشنه لا یک علمانگاو دست موردک کردی نزاغت تبسیر من دی علی با والجواحر آغی کتا منا کردی خس کل او زلحشید دست نیوو او خس کل او نسو پل اترام لطیرید دست دست رقا لولا حر را برحان رقیدی و نیوی نیدر زلحید درق شا اللہ زمام مالب دیو او دا پارام نماصفا کلا و هوا کو تصمان شری قران شپلہ د دینه مخطب ورول هغه وای هغه هم کو مانا د او دا هم کو مانا د خیر دې همت دې قس کړه او دې له پی د دیني وو او خیال وکړه یوسف علی السلام دې لولار قران علی دې خیر ته نظر آوه لهذه زیاد مبالغه واه کوله عليه او د سیار په دې بحث د دوارو نا معلومی چې یسوع علیه السلام لاخ نه جای کول او نه یو کار کړي زکا مخه انده غدایو جو هوځایي ماج الله انه ربیا شر مسوار او دو انشارا کا جایو کہ یہ نفس فعال و سو اور فاسا انه من نازل المخلصي دارگی فقلنا اذا فهمنا خبرت اي ولا قدره و تو عن نفسه تساسم با پس کے قابل مبالغه کی زیادتا نہ ذمستان یہاں دالوپل نه مع شم لا ما, ما دا فشره پر طاف د جوې دا فشر نهې ان ما دا ملم صح دا دمل ص من ده داديشاید ده شاهدون دا کاخبرپه پريان تم شو خود د من خوبې د من قدي کان تممي شو من دوور فتذبت وغلل السادتين شكال فتوله من الباشات توليب يوسف آردن هذا او غدئ منه وستغفرين لزنبك انك كنت من الخاترين لا استغفرين او اللعك اوفي انو من عبادنا المخلصين شأتعلم واذو بطولكم راتم انا عبالك من غلو المخلصين نو ش داان وي بچ دی م وي شااه ويپ نور خ وي باام وي ال ويټول وي چې زه کې دا شته تو یو غوجي دا چېبرران ت نام دا د یو غي مع دالو او سمان نظر غه چې واقعون را او صحیح خبر را چیدو یو د روز مسالې با کیول ول مسالې راول دا چې دا نه ښه یا او سخت وا او شاته سره کې داوا خیر اوره چې پرمبرا ناسو نی او پره اجواله دفاع کوي هیڅ دا خبر نشته ولقد همت به او همت کا خیر ما کرا یوسف الله دلی دې غړې زګی زړه را موځ دی زړه الله پاک ذموخه او اسمعول نو اس چهجه مونږو یادا دې وقې خبره لماتہ قاها او دا غلط راځي او قبر السلامه کا دیوالې مصور شو موږ وړاندې ځولې وېځه ځاو پرې د نړۍ او چا سبا او طالب دی دایې دی مس او راو راځه د الناس څخه او شو قران د ټول خاطر شي حدیث کوي غلط شي او د شریعت او شرییې ته ترجمه ورته شي او د او تو پټ ماشانو اسرائیلات میدان کې شو الله أكوي وكذلك نجل مرسلين ولما قلنا عشده أتينا عبر قطمه وعلمه وكذلك نجل مرسلين يا أتوينك لو قال ما عاد الله إنه ربي عسنا مسويا إنه لا يقلع الظالمين وستبقوا في كين الله كذلك لنسلف عن السور والقاشعة وله دا د شیطان د د شیشاو او سینم مازی دروازه من دیواله دروازه او بیا پرطلا او دم کی څنګه سفایو پر د ځان قالې بیا راوت نیان نفسي بیا وشه د شاعر د لیکمو ایوازکو ورته څنګه وو غامو کی چارو کو نو لږه بچو زرښو فوالانو هم جنا راغله اږي چور ديات دي دا کول درو کومه دې چې نه جوړه ټول دي راغ درو شاعر دا شایب الله عليه السلام خبرې وکړي بلغا مسجد ته دې ته تاسو ته امکانه خبر نه شاعر ته شو کوئی د سره وېو وې زیرو او دارل ابن رسول الله حموي كان رجل زاهد يا تي و كان من خاصه المرقه و تزاره حسين اشهد اشهد ذو سب غواه ذو غالب هم جه فاس او اوخذت لكم ذا غندى قدره فاس اوخذ وكان حاصلنا حاصلنا وكل قدره وهي ولا وا اسماؤه دې دې له و علم يا فالما مرو د جنا ولا يكون من وكثر فمه plane مدى الص يقول Blazims ورى التنة لبلاد اقتراضي لكن تطلب على الشرس ويإلهام هذا الأمر لا أحطحART وحظوه وأقول على قدم الباب ان تو فكره لن يكون خلاجة اول ترى النصر اذا استحل التنفيذ ذا تنيل السرنوم وفي دار جديد واه وتقير راضي وما لنا من شعره وما يرد علينا ان هو الا عند الله هايقوم من صالح الله تبارك الشيء بس على ودره على نور البان تصدر وتدلوه لَيُرْتَنَنَّ وَلَيْكُنَنْ مِنَ السَّعَيْمِ لَنَصْبَ عَمْ بِالنَّازِيَةً دیت خوائدہ دانمین ندل تعلنی خطفاله وشتح جد دانمینی تلسویعی لَيُرْتَنَنَّ نُنْ سَخِلَارِ قَوْدَ عَمْدِ تَعْتِبِ لَيَكُنَنْ كِلَ من الزراعی او شکل دیتری کنید آو دیتی کم دیتی آوار اس کی عباب دیتی سیجن داقا سم مبادادا آیات دیت خلق و شوقات و خبرت اڈاگا شواست نرز دیمینی درز الائخار دای اوزی دی او در براعت دی صف علیہ السلام زای وری دی نو وی ویلا او دا بادشاہ غزرا کام ده شکریو بدنامه مشوره را راز هی او سورج دی دزا سره کی نواجو شو نو غلام علنی لا یسولنا اکارین کوره اوغه سره جیز څخه په سامنے نومیږي هغه خوب دی زیاو تاوی دیو کوو چدايو ڈا باشا غلام کی گی و پھر مدار کی گی و دا عبد بسرکی گی و مخد دینا چی گو خوک پیانو تکئی مسئلہ تکئی و مسئلہ کو تقبل مسئلہ تکئی مسئلہ تکی جورو درستو دراؤلن کو کلام کی دا پیدا زیادہ اینی ترکت ملت قوام اللہ یکیلون جللہ و امیلہ کلکون خادرین و تباق ملت آباری ابراہیم و ایساق و ایخوض ما تعالی لنا نسلیق باللہ من شیخ ذالک من فضل اللہ او تعزیز تکلیم یا صائح بیسی احر باب متبری کون خیر امیلہ داکن ون مذب داران داوردی اے یاو اللہ زور ہو رہا کاث بلنوی سے ماتابدون امیدونی اللہ اسمان سمائیتنو کہ صبح علیہ السلام کو محبوس از مکر کی جو اللہ کو ہیت بیان کرے لے پھر ہم برطے آزاد از مکر کی کا او تطایب رائزی مان جلل او جامل سلطان لِلَّهُ أَفْوَاهُ مَلاَ لِلَّهِ أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ وَجُودُ اللَّهِ يَا عَزِيزُ تَقْدِيرُ الْقَيِّمُ وَسُبْحَانَهُ هُوَ الْوَحِيُّ بَاشَا قُبُولِهِ كَأَنَّهُ يُولِي وَالزَّانِرَ أَوْنُهُ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا وَقَالَ الَّذِي سَمِعَ ذکرنی هندرا په ما مولا کلیات و الیخلی په څو قوا ته کېږي خو یې بي قانون نه پرځيو دي په دغه په کار د څو اړونکو د عزت ورکو نو دا بلوری چیرې را و اسوا ما دې پیغمبرانو جي شورو رڳو نه او سالي او سالي ظلم کي وڌاوه نو ظلم مخرب پیغمبر جو سلامي سر جو کڙيو نه پوم وڪار يا نه پیغمبر سر زخي ٿي پئي ڏسپور نيي درا کي مولا تي ميار پڪيو مظلوم انسان جي وجهه پر ٿي وبل جي نارا ٿين الو غایر حق کو دی دا طاقت نو چويګلې سمورته په ایزه قطي چټي اچو وو بار دې ملت اذا شغل او سستاي ولات شي ته کوم ځای څخه خبره راځي وقالو مرغوي ني اراسل پکرا ته يقلون نسول يا هو المرغبون دی او کو ما را فتوارات ہے ان دن له رجا تا خون انا واسع لرزا گډو کو نیه می صفو کی تا کو جان ذی و مانا او بتعویل احوال بیاری خبر او با حواله لید خبر اور یاد شد و سفر باه با مدته انا اونب او مصایلی پاسر ما خوش کرے منده منده دې څنره اورځي دروازه کې غاغو کړیو سو یا یوسفای ورسي کې احتياط وکاو لکه بارته خوب شي او دا دا په شاخه خوب لږلې یاو دا پدین موناباه ما وځو واپس کې او يوسف عليه السلام کو کو کر تا جي ورتو ساتي باسا شوارد او ور لچ تي جا جا صبح جي جا تا خود مدد کو بني يمين برتقي کو خدا دے وقال الملكه قيني في حراسه فرمات ابو له فلم جاء الرسول جي قاصد راغ اسال خالقه اداره دې کوز ور واپس مولا کوي پس الوه تا پوچھې او ما قال النسوه الاقي قطانه يې ونه هغه خو دې چې اسنو پرې کوي دا غي خاصره دا واقعا او تل دې ته چې اغي تم صفاي معلوم ونه بندا او ناشنا خبرو چې دې دې خو دې دوبه اندې ناشنو وره په لنرزي به کلي نه لازم قالا فاشا اور ما حق کو كن نه ذراوات کو نه يو سبحان الله صحيح حال استاد به کلا کا مطالبه کولا نو يوسف نه نه قص داو دل نه اراز راجين مطالبه کي نوک کړي مطالبه کوي زور زليقه زو اغیر د مرکب وزیرانو فضیلت او دایو سره خبر راځل کوئی کا شوه شي زرافت او داو شړلې چې ما په تمه علامه کوئی فضایل کن اللذین کننی نو زما د پاره او څه سوال وکړ خو د ور تا وی وی چې دې ګم ځاګل کی د کور یې او که او خبر او کا د شعر می بے کې یې راکا او هیو او په هغه واستا یې پالو یا محنت او فایو کان وقت تامین چاتم شو و وی دې د خلکانو ساو او واغین شیطان څنګه روان تزه نکړ سرګي پور یو جان کرتا کہ سپر حرام کا پیوے الچدا اور جوڑ سنجے کوٹنے لاوے جوڑا حال ہندو اس کو کوڑا ماتھا تو اور سننا تھا سنا ہے جس سے ان کے ماتھا وګډه او ضروره چې کور زو علي بازار نه بيګمغه دغه فزله د پات چار فزله سهي خدمت کړې چې څه کوي راوې هیڅ نه کېدې د دې نه هغه لا ارمله هغه هم دا شان د سره یو چې ټول یو وړه مصالحه کې کړل دما حد کن نه حضرت او سنت نه سبحان الله دې مان راضي دا رضۍ شګه دې اشاره او نور په ډاغه خبره په زاره چې دو مطالبر کړړی وهی سر نه لې د پاارهل نه حاش الله مععلمنا ل مننس نو اوس چې کله خبره په ډاغته حالله تممر ويز خل سر اف زن هاته بنګ نه افقانانه را اوسواننفسېږي نه دا اصل چې خبره دا ریس کو پر سلام کو ورثو فوزو فرضو زوی اسرائیل بچو کا واسو کو اوږو تلین تاسو په زموږه مونی که زلم کړه بیا دې سره صح غناندای راوځو موږ خلکو غاې اسلام او تدی جوستاس مې کوم کوم دې زړه کې تلا څو الا هذه سورہ نور قران کا طرف جو ہے الانفس والصلاه انا راوت وانفسه وايلو للساجدين زارق العالم الذي لم وهم بالغير فدیہ کھند کوئی کہ صبح السلام قول دے گا یہ صبح السلام قول انہوں نے داماوردی نکلی دی ابوالحسن دا قول د امره رجل دي زګه غلا نه راغلې او بادشاہ وی لوقال ملک دنیا راغل نه ول واپسه بادشاہ ته خبره او کتل او دا قور د زړه یې ورڅخه قلسه ویرا له دې مو ځان پاتای زالک الیرا دمانی زمہ انو له بغیر چې کوئی شی زمہ بعد میڑا چمات دن خیانت دن ایرادا نکھڑے وڑے رکھلا تھا زور میڑا دوڑا تاوو قبل دونس سال کو ما جینتا چولے ری وان اللہ علیہ جیم تہل القائمی وما مبرو نرسی نبا کن خلزامی انن نفس اللہ مارتو ازر زلیقید قول یا غیر احمانو او صبرتا اے پیغمبر نقش احمار و سریہ مطلہن دے اللہ ہمارا مدد ایندرستی رسول اللہ بادشاہ اس کے ہوئے وقار ملکوت و جلی استق <تصفيق> استغلیذ و نفس زان اشفاق ورقوم بادشاہ ہوئے مال راہ و تو بسرائے اس مکملہ وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس پہ شکرامن کی تماتہ ری دے وې نو ما بحثې ځی دا را څرګرې دا مطلب قانون چې رسول الله صلی اللہ علیہ شان حوصله کاوه لاغه مطلب څو تګر تبلیل کو آزاد او ظلمر کیږي کتابو په دزنو کې لیکلي ما وز د دې ته ځان رسوې په ظالم سره دې وروتګلې سره نن دې او دا استیا په یا رب الجبا استخلص دې نفس زاله دې اخلاص کړو یار کې لاس دې په غارش دې زماموږی خاصو ماتور دې خصائص په روغې ترسب ځان متراکل دې وانو دې ما زو انل کی دفاع سے ایک خاص سے تو وہ سمجھن کہ ملکیہ رتبہ اچھا ہے اور ماذینہ ہو جب ایک وقت سے رہ رسول اللہ نا ہودرا ولا خبر الہ کساں رسوا و غیر کو جواب دا ڈول اور زخرہ پوا چاہیے او در طول ارسان ده علماء و رئيس و ايه ما در اسم رئيسه در طول علماء او فم علماء چه فرس علماء ايه ما تجن در ايه رئيسه او در رئيس رو خانده خادمه انزده جتو تخدمت داره او در اصطر او در ايه خدمت داره شو زینه تا غذر راه او کومي يو ټومز تاسو د وسیبي اچيہ مشکل او اچا چې راو احمد پټسلو سيدو پټا مو کوما سره بلدن کوي قام دي بلد شه او کومي کارته سنار کي راځو اول هر مو تا ټول بادشاہ سره شرمې کې قسم په دې یا لست علم سید نماینه ما یا ناس ایزوی بیز یم امر کو او دې را کوم خبره او چې چا خبره دې کوي مون اخلاص دې کوي دې نه کوي اصله زونه فلم ما کلمو یتول زستانو من دواج فلم ما کلمو قال ان <سؤال> ذا یوم ورا کو نه لې چوکې تقسیمه مازه په خبره کوله سولې وروه وایته مور تو له چوکې ته زور باندې تقسیمه وا چوکې چې کوم دې دا په هدف د جهاد باندې تقسیم کړې جهاد تاسو له اعلان کلمت الله له فات کړو چا کرے چې کلمت الله بیان یې و اوه لږی دی او خو او بیا اغلب وی چاغه ورته او الله اکبر او کدی چې ما مرګ کړهلې نو مرګ او خپل ذات ته تقریر دي او فرضه سفرات او ایمان اسلام کینو سره نه وي او شوقي دولت فزانور م ایمان اسلام تفاخر کوي نو نتیجه دا و چې jihad ته بجایي و مسمرل کېږي او jihad د افغانستان او مسمرل کېږي نتیجہ وردہ نتیجہ اندتاو اور ہم بڑا یو مجاہد برمجاہد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپوچانگ آنگے جانسہ تا اسلام گے جانسہ تا جینو جانسہ تا ایمان داری وردہ ہم تاکرونی اتنی اتنی اتنی اتنی اتنی اتنی اتنی نتیجہ دار اچوست کم نسبیہ بستر اختی دار یو تو دا افغانستان کې اتموې امریکا باندې کې سر کار کړې او هغوی ووایي دا درګي ده proti ووایي دا باور هم چې چې کاوهره ده چې قال کېږي ټولې نیاز پارا افغانستان دی هر خوشاله الله کې نفسو زاد کې د زیبا خبره ده د اې زړه او خدای دې نور نه خاله ځني اضا خزای ملآک چې کله یې وښه دې چې رازबास کې شوراغان کور ما او تقبل ما کړې چې ځني اضا خزای ما خدانزار ورزې ایمان وکړا چې دې حبیب الاله ایمان دې په سې دې او سړی دا ځای دي چې د ځان صفاتو څخه کار马 معلوموي هغه راځه چې یو کافر پادشا پرانو کری څنګه ماجوې کړه چې کله اسلام ته کیږي دا صحیح او کله وي پیرا دا چې واعده کې هغه څو مکمله از زو قوم د ایمان او اسلام هغه او دارې د قوم د عالم دکی او دنیا دی چې په خپل له جندل کې اې په دې نه د وږې ملو شو چې دیاوخته یتي دا و قزا چې و او لکایي مسیرو پر رحمت العالم نشا ولا نجو ایو المسلم زده نحب و رفعات يسوح و سلام خروشه و جاقه يقوت يسوح و جاقه و عليك و عرب و غموين بي جاند واني كيليوين و دائع ونم بي جاند و كداما شون و لما جاقه و مجال تجوز و اي درسطة سامان مريتم تجوز قارقتونی بیاخل لکم من عبیر کم دیوتو وجیوه های خوابرا را آر عدر بچرا اطلأی سبحر السلام بکر خوش کنو فوکی لکم دیلی شعبچی بکم کنی نر آب مزید ایو ایو ایو ایو چوکی ایو ایو ایو ایو کنعان نر آبیلی ایل دا چاولادی ایل السلام ایل ساسو چوکا سانیو زیو رموږه یوولې دروخ وزرت الله سره اوږي دا اجازه وروږ دې زموږه شفاعتنا تدير قرآن دې نيب بیا چور کی شوو والام پلا سره اوور راوړاي او ورورم رانو په درو موهدا غټه مان نظر کړه قال اكو یزالوا وانا تلبی ویل چې وروته راواله خبر ورته الله په اخر جهان تا غورځ دمن جهان جو خپلار یې او څه څه سره حرام شوه او باسي تورته دعا غوښتل او ور کړې نه یې کلانې قال اكو یزال لكم من اغا تا او جویته من ګطا روډ جا برابره علا کر ان مکول کایل والا خیر المنذين فیلن تقتونی وی پرا کایل الاک تا دروذن میه خپل جول جول ولا جان ورک این دی والا کربون من ی دی وقا وصال <سؤال> وروت وقال للبتيان رجال الرزاق في الحاضرين نوقر هو يسربا سلام اغبنگ اور برکۃ لا علم یارجونھا اذن قلبی لال لا اللہ یذل یوم راشہ ستار الورا لو اول ذارا من هم الناس فاحل معنا قام لنفسه وان اللہ احد اغرق هل امن منكم لا تمام منكم وذاکرت پر جو کارو حاجتا ولما پسہو ماعو وجذید ذات عمر کرتے رہے او ها یابان حورتن یا با نمن عیشے نذلو وشمے مندلوا حاجید ذات نہ ونمیر وانا تو امر او بالغشہ وانا قال جو قال انا وعدت اگر دې درسره دیو ته یو شپاره راغله و شپاره اه الله او څنګه او ګرام او قېل چې جنگ ذکر شو پراخ را شو ويولار موږ وکاله یې پنې راست کلول باجو واحد او دغه نور الله تعالی و اجازه نظر نه ریږه ایا نن خپل داسین کفاره باغانل و خبر ازام و امتدت دیو و مقرار و امتدت و قلب و اده و امتدت لازلی تقرق <تصفيق> و جن و شور رانشیت لیو اتون فندیانی و مالی براننا و یو اتون کس تقنگرر تدریف کراورا تیز و برقبخل و امتدت و ما امتن کن من اللہ من شاید و امتدت و امتدت و علی نیت و امتد و امتدت و ولمما تسوي ذو امره موجود ما كان يضمن من ذلك انتهى ذا زنده اجتن ذا يوقمه ذو قدره يقبل الاسلام في اراده التجاب وانه الذين من جماعنا منعوا لكنا ترنا ذا ولمما ورتبه ملا ورورن اوصيه دي لره لا شنو ورته یا نزاغره تمبل دي دا ورتبه له شدت طا خدا خواه یا هوه با چته رقم کین اور سره پارته تو سره ژوند موږ خو دور نه شي او تو سره کی نو آ وږه یا خاف دیو سو ځان سره وور آو خبرې چی سروج له چی سروج ری ورتالو قلالي و فلا کو نور پور ته دیوله سوتن ته 10 انګل د سنگي ویل خير خير دې کې باقا فلایلا ورته اخر کې ویل کې لاسنګل ځان نه یودان مخه جوړېږي د بادشاہ مونږه یوه دې ټولې او مڅ او هغه دې ټول په سوجو کې ځان لا وینا ته وایو چې څو سره لګو یو ته یو په چیرو ا دې د نن دا خبر صحیح نه ده خبر دا چې دوی ورونو او دونه یو ورونو هغه کتل شهنه صحیح زمو ور له نې صبح هغه سره شو یسوع پر سلام چې اور وہ سال وقور چہ ایداسی قبر قران کی نمیہ ہوے یہ راشی بچی ائے اور اویں عصا وہ دویل ہے کہ ماواں ملاتی خان کو لو زاشہ پر لے تو میں اسلام علیہ السلام نے تھا اور حقیقی سامعل و ساو او او خدمي کو کړه او ته دوه او صالحم سره راغلي فلم ما جاء hazardous jahaz air ka ye tayar to saazish de saamne darukhtala shikayat de rahlati ye par zuroto bolo hai sabat aurud de thi summa ajana aghfaru to yeso paalay جزاګو د یو غد پرل کې زه دا ټول غنور خپل کوو یا خدای او زه پرور تو جزا خوږه نه ورو کو د غرور کو مارق کې هم نه چې دې شي وبو ځکی سو مازنا ماز منقيه تو هلای بلا قاف درا له ټول کې دا انکم لصارقون قاص او قالوا اول والے ماذا تقصدوا قلتوا قالوا ماك سوال مالک سوال باقی کوئی کیا مذا اور باقی کوئی اطلاق تو مفرد ذکر کی یو ور من جاء فیه ابن لبائی خاص دگی سوال مالک رات کو یوح بار بول مخت اور جوان بھی زیین ہا په دیو باندې پدئ ټول پیډو په دیو واځه او باندې کا چهو پر ثوار واځو قال مستلاي خذ علم تو ما جب نال نو چې د دې غا او دره ده اخره ودو لا او د هغه ځان را شروع موږ را سر نو کړي دې پرت پرساز مفکو پورا نه وما كنا صايدين مذليم قالوا ذي وذل سماج زاد هو انكم تم صادقي سزا ذبسي کا زو جم وہ انو جزا او بدلا دتو اوا شوق دی وجود اش پیام کی شی فراہی تو بارو دکی هو جزا او زری ولا میمشا لا فضل غزا لکن جز ظالمین من کو کل جنت جزا سزا ظالم تو ورکو و جی شروع افرقو لوگ کو بانی قبل بی آئی اقیه تو فاضح سامان دورون نشو مستقر جامل بی آئی اقیه جدہ اگلی کتنا لیر ستا چل بیر صبح علیہ کرام تا خوضہ لیو بی ذا کیان وی بگو رکنہ بی لنما نیتاسون بی کو بار کی لوگ خیل جاؤ چل لوگ تا نو په ایمانه سره وایي چې دا چالو او ګراف کاره خبره اوده ازا لکه شو دا کاره او کذا چالو څومره درو د او زه دا خبره چې دا کاره خبره واه او دې څومره په پښو او دې له ستاسو او هغه نه هازیا څخه تکلیف او کڑا او شو او ماف کول او دې داولې سره د کذالک دا څنګه او سب غانو او وقذالکل کذالک قدنادیو شوردا چلو خدخا دې ایزاب او پیندې هیله د ساطع فاروه او قذالک قدنادیل د اسفار بهمن خدای دې سره ای ما او دې دیو خدا دې څرګندناږي خبر راځنه چې بادشاہ چې قاللي رخصتول الله کو او ضرور په بار کې لوخه د وګړي فوج وځغدي مو خو او چې څه وجہ څنګه خبره صبح دې ټول چې نور قابلنا له ذا سره وان څه غلاب دوله رخیز مزدار ده چه دا لوخ ازاگی کی که کیه ده چه راستون شو نشتا لوخ ازاگی نشته کی پیمانا نشتا چه تولدیو کلتوا ام دقوه ره کبل او دا ره ده چې ده چوب مرسی داگه نکر راستونو کنی دو مرسی مسکران داگه ازاگی نشتا آخر ده دلوخ انتا دا داگه نره وزاگ دا آغت کب نالیو د دغه زمانه کې د دې باسا په زمانه کې چې څو بالا کرام د دې کې کې دا واښیلوب یو په زبان او مالم مفسر او ادب یې کیراو یو په ځوړ نور ربو له سده د ژوند کې دا خبر واچ ولا چې خلق تاسو کې څو غنو معربت هم لیدو معربت زمونږ په مسبق په زمونږ قدیم کې د یعقوب عليه السلام دا چاغ لاو کړنو هغه بده زه غولاندی انشاء لاس مازه ته دل نشته او ماله چې دا به غولاندی الله په کوئی دا خار چې ما کړو په زال کې تد نالو سو دا خار ما کړو یسو پاره سلام په وخت نه او ته خامون دا څنګه ای او په نام داس لري دته پو باسی نو لاسین ته و یو خود به جماعه نو الله پاک کی سزا ہے تک اگے مت خالی شو جو تھا سے اصل عمر کو فلا کڑے لگا بس سمجھا دو تو گزارو اوندا ہوا یعنی زاہو لے وسن پیچے کی زاہ روڑ تے سی دا او عادت خبر کرے وہ نور ا سزا دا الله پاک کا لے چا ہم وہ یو تو ہی چکو رضا بھلو یا کی رضا دی روڑ ہی آ گئی از مخنو را حضر عیسیب علیہ السلام ترجیح ستزان و تکارا کارا سب رضای و تولید و تولید و تزالی ما کانا لیا خوزا خاو في دین الملک اللہ یشا اللہ نرکو تر جاکم مندن شاک او قو قبل زیر مناید نبیت دا خبر او برنگی سرک فقط ترقا کارلو تغلائی کری نو بول ملاکڑی و اتمر بنددد ترور نفت کرده واسر راها يوسف کی نفسی فتائف را ولم اتنها لهم قال انتم شرم مکانا محرق وصم وماغشان دیئن والا وقال انتم مادسی کن خادشان والا اجیز و باشا انلو وقا شیخا قبیرا فا خود حدنا مکانا اننا من الموسیر قال ما عاد اللہ اننا خود اللہ من عجدنا متعانا اندو اننا موم بغیا زہ دمان مسر کووې لو کثار دل او سکا فسکو وا اوغا بیا تان یوسف سره کړه ولنا برق الارض عایز او یا کومل او جو تر لا کی لو لار لار څه او تزوی د غلا کرلا یا ابانا ان نبنک سره تزوی د غلا کرلا د شینو وی دا بغراته هند اخرین سره قظیم روغ لا کرلا دا خدای له پهلڅه شریکه خپل د رضت کوو لرزه یو سایه او هغه ولا خدای امره دا امنه ده هغه دیواله چې څنګه موږ کوي دما ويل غلب سره کوزېږي چې زمونه ويل جون کارته لا نه شوی ته جما او سازه فلا تنم له تشره ته ته زېله انهم لقد لا رزيذ لا کرے پس جنو وہ جس مورا نہ کرے وہ چیز نہ کرے اتنا رضا فرکن و جزاء اللہ لا کرے وہ ما شے نہ الا <سؤال> ذو العلم وہ ما قلنا لورا جہا کی وہ سلی قریا نذ کی كنا فی اخرت ورا نہ ہو سکتا ولیرن کی قابلین قلنا فی کی نہ رادی تصادقون يعقوب عليه السلام بي قال بل سولت لكم ورسكم ومرافزكم الدمين وتولى عنه وقال يا أسفا آي غمح يا غمتي رأيش بالغمط على يا أسفا وبيذلت عناه من البلس فهو كجين الا جہاں عمر فلاں نے پیغمبران و مراد کو کہہ دیا وہ اب یہ زہراء من الحمد کو کہیں قال صل على طب تذكروا يوسف اسم الله چی اس سے زیادہ وہ سم حقا تونا ہرزن سے غم تھی یا بشیر مد عذاب بشیر قال انما شو بس و هم بس بذردر او او الى الله والمنع الہ ہمارا تعالی صحیح لاحصه بسو تعالیٰ شفیر منع و نیع دکیوی دعنا در احمد نیم اولای اصن رعی اللہ نیم ویعا قبلانی نیش که سوی اکان بیار آلہ علی قالو یا ایوال اجیز مستنا و آلنا زرور من کراسی دل اون بار بچ تبلیو دور و دور و خم مانی و جئنا بی بزاعت مرزاعت و جئنا بی بزاعت مرزاعت مونت <متحدث> شعر نو پاتی آغا فانگاو سا او و پوتا شعر قدی خط آفیس کے وان فا آوزی لنا کهل کولکا منگل رکمانان اچاری و تصدق علینا شعرات را بانده وکا دا خیادل خانون دے که دامیل کمکی دے جزنبو شاید شاید کارا زانبا بریتو نبانی تاولی یا ایوها الاجیز مستنا و آلانا زر رو وجدنا ابتزاء في المذات ان الله حي المسددين عاشت خيرات قليل لله وهو وجهه الطيب ذغ وقت تطا ودارا وغوي الى الوصط زمان وفات ورش الجحانات وتامور تو بلاغن كلش ورون منغول قص باجي ورون تسقيم شي قال هر علم ما فات بيوسف وواقين. یزال سن جای وی دی جنا پهیا و قالو انک لحتایشو آیا تو یقین لک کیو صافیو دغه دتی وردا فجامو او دغه کله وانو پړدی ورشي به څه تعویل زمروندې به کریه ترسې هلو قالانه یڅو واز آتی عزمن الله علی انه ندود، وبویست اکم لان Kristin zaqaddaera qalnao alaina ورنات Assassi Ep غال لا تسرئب عليكم اولئوم و بعد سفیانم ا Freeze برا وجد است حل دوش ریف اب راشته لان پیش ریف دیٹه ریبا من الزواشت one when man God من فرد whatever по person و ز epidemi plante فالفه على وجه ابي مقته وتواسيه يا سي بشيرا واطوني دعوه مذمائيل او ذكر راشه ولما فتلت الديرو اركلت يداه وقاعده المسرنا قال ابو مرتوع الا اني لا بجري هيشوا را ذم بي مذم في السفرات سلام لولا انك فنيت دم كما نطقوا تا چ تو پر ویلو قلا را غلم لا از ذریه یعسوب لولا کہ پرم لا همشو کرو سو فرمن دیان دی کرو لولا انکم ولموا فترت ایو یعری السلام علیه لا از ذریه یعسوب لولا و تفنن دی قال صلی انک لفی ذوالک الفجار تو او سب داستان لاستان را دین سب نه امین و ندر کری خواه و نغم کی دری بشتر لایم نکل جی دولال پوانا دا محبت رم راجی ماں میرای دایا پہنے فگرڑو مانو راجی ولمان جاال بشیر والخواه والا وجی میره را را فقد دا بشیران شاکیوی کتاب الاسسام دو انجل کی د بری خواه و نقل کڑے <اويل> دا دا دا او وی داو شطاوا دا تا بارک دا نو داو او فبی تا بارک ی نزا معصوم تبارک لغیر معصوم شه د یاداش دا غیر او کمیسی شو رواجه ورکړه شه نه ورتاو کمی سو د فزانات سید یعقوب علیه السلام دا زمیل کاج اصحاب کمی سو باندې وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذروغونه انسان کمیس خود کمندو کوي ها منندو غول پس فصلا فصلا خوا او یو نه خلق دین دادو چل نو یو صاحب قال عالم کله کوئی نه عالم دین الله ی مارا صاحی شو و يا اكل بالسلام دا اكل او راغ احسان کی تابو جنو کرے راغ لو درشی او مغوار ابا کرے اعلان وقر لو سجدن طالبات ورتوی دیعبت اعزاز طالب رو یا یمقبل حجال ہرک دی حوا صلیخار اباد اشتیاق او تو کار گزار ہے کیا وہ خبر ہے میں کئی جلدوں سے خبر کی وقاص سے بھی ذخرا جن می رسیدی جن نہ راو ما جلد پڑھو وجعبكم من الرب من باذ منظر الشيطان قيل و ما ينخوت او اللہ نے سور قران اوصلام سے جوڑم کا وہ اللہ جو 6 نمبر او مولانا محمد صحیح شاب لدیم اللہ حرم نورتو کی عمر جا اللہ ورکی عوضہ خبر ایچی جوڑے دا اور اوید را انباد اندر شیطان دیمیوں بینے اندر ربی لکی کن لیمائی شاہ اندر روح والعظیم الحقیم مالے باچیرہ اکر او داو اللہ ما بوڑی تو دنیا نصابدار وار جتنی کسو عجلین کسو مالی دیں ما وایو چې په شما په لېکنه کې ورته وورسو وای د ګمانه ځالک من امپایر غیبږي ویل به نه باور وکړي او ما سره ونا سره الله دسبو او ما یې فراسره الله ایلا وونډیږي شر کو ایمان قرنې لیکلې تا سورایا ایمان نرا دا و ایتیاد دینه که اللہ ملدی آرکتی دیگری مشرکاتی اگنیو جایتی ایمان دیده و ایتی خالق راج دمارد دیگر او مشرکون داتی دادی نازوی دیگر ازیل اکیار ورکره دیگرم بیزی مدار دیگر او قاومانیع وراغ شکران ورد او ما یکیونو اکسر ورمین ننم ام الاسرالی کلت نیاتی دارتی حالی وامالكم الاكثرهم بالله الا وله مشكور دارد بخالاجی سبیلاتو اذا الله علا كثيره گاز وعلا زخر اترم لادين ياواج کا علا بشیرت فسانای باند شرد بشیرت و شرد سانائی زو املیت و بان او ذو علا شدید ردف حلقة بالحكمة للتعالى بصيرت يعني سبب تشي تدعوى تخذ إلى سبيل رقص بالحكمة بالحكمة سبب تشي حكمة الحكمة والموائزة الحسن حكمة من القرآن يعني يا عزرم يا الناس أتعالك موائزة من الرب من من معقول یہ ہے کہ منا الایمن ولی لوگ سبب بتشئ او او جو الہ سبیل رب قدرت الحکمت والمغرا جیسا انہ مسیرہل داوود دی مرگری داوود دی عصی ودی بصور حاجی سلیبی ادو اللہ مسیرہت ورا سری قران مدرسری و قران سربا خاغ ټول معنا او نهس یو تا کار وګل لرنه تر باندې واسه علا بشیرت او تام د قران معنا فازا بصایر للناس بصایر جمعه دو استیرا بشیرت زرڅر ګوتوي او اقشان زرڅر ګوتوي او د سرڅر کیږي دلته کای چې کله دا څلور قوریو پوری دویم چې مڅه ته پړځلې درې سترګي واځي کړی سالورم چرناي او یو سترګي نا جوړي امر جنته وړانګي بیا چې پټه څګي بیا دي جنته دې بيرځي یا چې مڅه دیواله ورځن دی بیا دې جنته بیا چې رناي چې تیاري او پترو مهو بیا خپل قیام ني دارن کې درښتر ګندي د جوړ او اول بچوړو څلې چې جوړي اجازه ماقص کړې اې چې پکړېا وي قرآن دایې چا تو کړې اې اوبیا به چې تکړې ووتو کولا او بل هايل کومه څه نه وي جوړ جا او مړ جا ضرورت الماس په صلی الله علیه ورو ډې دا کومه څه نه وي ذات خدا ما چې شارمی بقالا د دې کا طلب یې عالی خان ناسخه قالا کون جس نے تین اس گھر خبر نور کا دهانات ما دا او پردا چرنا وی رنا وا رنا میراجه قران د چرن استا استا الی دیلک ذکر رود ک علی نمستاد او پیش و ایمان او اسلام باندې ورو روڑا کا ک سره ایمان نه غیر او غیر قرآن نه ایمان تاسې نو قرآن ته هیڅ اجر نه او پیغمبر به سړی څاله کړي خالی چې لا مسلمان او دا یا د ځاتې په پکیږي په موث وړته قرآن سره دی او چا وې چې ما ایمان دی او هو کا خراب خدا کوه م غلط اوه او هو کا دا زمات واځه دا نه ازمان ته د شیعه چاړي آه چاړي لا لکه د شرف نه سرګرب پورې امریکا نه جرمنه پورې د مسلمان نه تر تا سره پورې چې قران سره نه وي او اجماع ایمان دی نو ځه یې ایمان دی من غلط ایمان دی تر ایمان دی قصافتای ایمان دی متفادی ایمان دی زالېخ د ایمان دی زدارت لا ایمان دی جو ایمان دې جو رت الماس فقین او جو څنګه یې باز او ګ리스ان بستان ایمان دې هغه الله ته منځه ایمان تبان کله چې سړی ختي پوری شي چې بغیا دې نه ایمان انکار نه واره پیږي ټول قلب ایمان د خړې یو کواری چې عالم دا صاحب اسمان او موږ ته راکري دا او دا یمان دا جوجار دې قریو دې خلکو نه لا ذا غلاب دې قریو اه هغه په امچه وای له هاولې دا وي می تا را ویلو تا تا سوال اه لو کله لو کې جوړ د وی او واقده نزارامت بابا او و وان څا بي زیارته غله الله پر دې ورغړې وي او اغه دې ورته یوه ژومره رحمت او امنه تامه ده زو با ثابت دې چې کوي مقدس عارفه راځه آسان غریبه کوه خان په سکینیو دېمو کو هغه را مطلب صاحب دې میرے تر را ده ته کوه پیر بابا لري دې مالو <سؤال> غیره زمونږ عمل <سؤال> ته او قوم له مور می باڅېن هوا او بچي ننکه درا پیل <سؤال> کې ملي څو له ټول بازار څخه له مور نوېره چې مور او غزوې کې ملي چې جغرافي زه په دې د عمل مساعده مومنې کړې او ملالګي ورغا په پونر سیدا بابا باندې وی تر را داوری څرته لويار مکه په ملي چاګ زبردست اړه باندې دی کا شو شو کولم زړه تر ما خپلېมูลيان په خپل نهي ما کا ورتا چې وي ورتا چې موږ سره حق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 ما تهل وزره ما باندې مرض پس وشوږيږي بچن اپ وبونه ریچانم لري مزر او ذکره مخلد رمض کروانو ما زه او مولاو انسان دلیه یا قران څخه څخه او وایي بل او ترات ماندت لا تقلق دی مدده دی سو قرآن شاکوش و ما دیئی دیارا مولی شاکوش و لگانجاکتی کنی لیمتالد لگم اخبره وانجاکتی آقا بیر غرط خالدی سبحان اللہ یوم ورحمت سبحان بصیرت در نصر یاو و الا اقلالی و ایس اقلالی و الاسمان و وما تنم من قبل كان لا رجاله الى الى القران ايات كي مشكال له حت قازى رسوله وال جمله تقلب جاهل نقول ذا توترف تعف سر ابو جبور لنبا رسول الله ابن رسول لا اوميأت قومه فاستهزأوا به وقالوا وجن القوم قلنا الرسول قد كذبوا جاءه النذال على جال ابن مسعود سئل حقا استهزاء بالرسول باليمان القوم يقولون بذلك اه وجن القوم اذا افتى الامر فقال الرسول جاءنا فقد او بیتر مجلور این در کنید کنید لا او فکرات تشریف باند دو اجیدی او جنب و معنی بیقین دی لیکن قوم المومنین بذیر اللہ انها ہوئی فلوحنن الوم وما غذبوهم تبزیب اللہ ازر منهم الگمان دا دائید فعیر ایدن دعاو علیہ محلہ پاک عذاب روغمانا ته علم قران کې الذي يجنون له راقوته لقد اغفل قريش ترى خبره کړه او ورتا څه لري پک کوজিব تا پیغمبران سنت کوم دي دا کار کړه دا غیدا کوما او دائم ذنپ مانا ته اسبان سره دې حتا اذا ساء رسول من ایمانی فَظَنَّ الرَّسُولُ إِنَّ كَثِيرًا عَمِلُوا بِالْكَذِبِ لَأَنَّ الْقَوْمَ كَذَبُوا لَكِنَّ الْجِيَاعَ وَحَسِبُوا أَنَّهُم كَذِبُونَ لَمَّا نَظَرُوا دَرَسُوا ثِقًا وَكَذَّبُوا رَفْتَ وَمُنَاقَشَةٌ دَارِ حَاقِذَةٌ فَأَبْصَرُوا وَمَا كُنَّا قَبْلَكَ قال ان حقا اجتازا ف وما صنع من قومه الا رجال من يحي الهي وبلغوا وقاموا صلاته اتى الى توحيد الله واله اخلاسه بعد تربيه اندازي پوری خدا درو به دي تاو فدي چغيان و سركشيو خوفه وقوموا فترى قنص و حسا اثر رسول بييمان او من ن کا لا <سؤال> سر و ما <سؤال> سر لا قبل کا روسولله ررجه رو لا لا واللا ش وکانو م موجوول لا موا نو بیا مو کاتهدیدوار به تجیببانې او فضاًرو او اتا اذا بطيعت او رسول وزنو انهم اتوذيوكو زنو كتنير رحيدي وموامتا انهم كو موامتا نعم اذا شو بغمبران ديمان دقوم لو بمانو كالقوم سمون سردروغو كلايش جاء عم ناسرنا ايا بمانو كالقوم سردروغو كلايش جاء عم ناسرنا فنو جي اعنور ماهيو بوخاری کی دارائی او دعا صحیح وا لا يرد فاطنا من قوم من لقد قال في قصص المبرز من يقول الرقاب ما كان حديثا يطرا ولا تلك الزيقۃ غریب الیہ وتفصیل کن و وذر الله من الكم سورۃ رات کی دعاء